בני יואל, שמעיה ונו, גוג בנו, שמעי ונו, מיכה ונו, ראיה ונו, בעל בנו. בארה בנו, אשר הגלה תלגת פילן עשר מלך אשור, הוא נשיא לראו בני. ואחיו למשפחותיו, והתייחס לתולדותם, הראש יעיאל וזכריהו. ובלע בן עזז, בן שמע בן יואל, הוא יושב בערוער ועד נבו,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 לבית אבותם. וימעלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר השמיד אלוהים מפניהם. וירא אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תלגת פילנסר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלך וחבור, והרה ונהר גוזן עד היום הזה. בני לוי